פרק נ"ה. "הוי כל צמא, לכו למים, באשר אין לו כסף, לכו שברו ואכלו, ולכו שברו בלא כסף, ובלא מחיר יין וחלב. למה תשקלו כסף בלא לחם, ויגיעכם בלא לשובעה? שמעו שמוע אלי, ואיכלו טוב, ותתענג בדשן נפשכם. עטו אוזניכם, ולכו אלי.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 ואיש אבן מחשבותיו, וישוב אל אדוני וירחמהו, ואל אלוהינו כי ירבה לסלוח. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכי, נאום אדוני. כי גבהו שמים מארץ, כן גבהו דרכי מדרכיכם, ומחשבותיי ממחשבותיכם. כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים, ושמה לא ישוב,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 תחת הנעצוץ יעלה בראש, ותחת הסרפד יעלה הדס, והיה על אדוני לשם, לאות עולם לא ייכרת.